І «Він цього не дізнається, якщо Йосено і Падварварти зможуть цього запобігти», – сказала Фао. «Бо якщо це дійде до вуг Гаджа Осіса, це легко може коштувати їм обом життя. Вони чекатимуть, поки ти прийдеш, щоб вбити тебе і забрати ключ. Але вони чекатимуть за дверима в'язниці, і ти не прийдеш цим шляхом». Говорячи це, вона почала йти вузьким темним коридором, ведучи мене за руку за собою. Це була повільна робота, бо Фао доводилося повільно намацувати дорогу, тому що коридор різко повертав під прямим кутом, огинаючи перегородки між кімнатами, між якими він проходив. І було багато сходів, які вели вгору над дверними отворами. І нарешті драбина на верхній рівень. Раптом вона зупинилася. «Ми на місці», – прошепотіла вона. «Але ми повинні спочатку послухати, щоб переконатися, що ніхто не входив до кімнати з ув'язненою». Я абсолютно нічого не бачив у темряві, і як Фао дізналася, що вона досягла місця призначення, я не міг здогадатися. «Все гаразд», – сказала вона згодом, і одночасно відштовхнула дерев'яну панель, і у отворі я побачив частину інтер'єру круглої кімнати з вузькими вікнами щільно загратованими. Навпроти отвору, на купі шовків і хутра для сну, я побачив жінку, що лежала». Видно було лише голе плече, крихітне вухо і голову з розпатланим волоссям. З першого погляду я зрозумів, що це Тавія. Увійшовши до квартири, Фао закрив за нами панель. Привернута звуком нашого приходу, хоч і тихим, Тавія сіла, подивилася на нас, а потім, впізнавши мене, підскочила на ноги. Її очі були широко розплющені від здивування, і на її губах вирвався вигук, який я змусив замовкнути, попередивши її пальцем, прикладеним до своїх. Я перетнув квартиру до неї, і вона пішла мені назустріч майже біжучи. Коли я подивився їй в очі, я побачив там вираз, якого ніколи не бачив в очах жодної іншої жінки, принаймні щодо мене. І якби я коли-небудь сумнівався у дружбі Тавії, такий сумнів зник в ту ж мить. Але я не сумнівався в цьому, і тепер я був лише здивований, усвідомився її глибину. Якби Санома Тора колись дивилася на мене так, як прочитав кохання у виразі її обличчя. Але я ніколи не говорив про кохання з Тавією, і тому знав, що це лише дружба, яку вона відчуває». Я завжди був надто захоблений своєю професією, щоб заводити тісну дружбу. Тому до цього моменту я ніколи не усвідомлював, якою чудовою може бути дружба. Коли ми зустрілися в центрі кімнати, її очі, вологі від сліз, були підняті до моїх. «Гадрон!» – прошепотіла вона. Її голос був хріпким від емоцій. А потім я обійняв її затендітні плечі, притягнув до себе і щось, що було зовсім поза моєю волею, змусило мене поцілувати її в лоб. Вона миттєво відсторонилася, і я злякався, що вона неправильно зрозуміла цей імпульсивний поцілунок дружби. Але її наступні слова заспокоїли мене. «Я думала, що ніколи більше не побачу тебе, з Гастору», – сказала вона. «Я боялася, що вони вбили тебе. Як так сталося, що ти тут і в металі воїна т'янату?» Я коротко розповів їй про те, що сталося зі мною після нашої розлуки, і про те, як я тимчасово, принаймні, уникнув смерті. Вона запитала мене, що таке смерть, але я не міг їй сказати. Це дуже жахливо, сказав Фао. Що це? запитав я. Я не знаю, відповіла дівчина, знаю тільки, що це жахливо. Є глибока яма, де хто каже, що бездонна прірва під нижніми ямами палацу. Жахливі звуки, стогони та зойки постійно лунають звідти, і в цю яму кидають тих, хто має померти смертю, але таким чином, щоб падіння не вбило їх. Вони повинні досягти дна живими, щоб витримати всі жахи смерті, які чекають на них там. Про те, що тортури майже нескінченні, свідчить той факт, що стогони та зойки жертв ніколи не припиняються, незалежно від того, скільки часу минуло між стратами. І ти врятувалася від цього, вигукнула Тавія. Мої молитви були почуті. Днями і ночами я молилася своїм предкам, щоб тебе пощадили. Тепер, якщо ти зможеш врятуватися з цього ненависного місця, у тебе є план? У нас є план, який за допомогою Фао може виявитися успішним. Нур-Ан, про якого я тобі розповідала, ховається в шафі в одній з кімнат маленького принца. Ми повернемося в ту кімнату за першої ж нагоди. І там Фао сховає всіх нас трьох, поки не з'явиться якась можливість для втечі. «І нам не варто гаяти більше часу на повернення», – сказав Фао. «Ходімо, підемо негайно». Коли ми повернулися до панелі, через яку ми увійшли, я побачив, що вона прочинена, хоча я був упевнений, що Фао закрив її після того, як ми увійшли». І одночасно я міг би заприсягтися, що бачив око, приклеєне до вузької щелини, ніби хтось спостерігав за нами з темних надр секретного коридору. В один стрибок я переткнув кімнату і відсунув панель. Мій меч був готовий у моїй руці, але в коридорі за нею нікого не було. 8. Смерть З Фао попереду і Тавією між нами ми переткнули темний коридор назад до квартири Йосено. Коли ми досягли панелі, що позначала кінець нашої подорожі, Фао зупинилася, і разом ми уважно прислухалися до будь-якого звуку, який міг би свідчити про присутність мешканця в кімнаті за нею. Все було тихо, як у могилі. «Я вважаю, – сказала Фао, – що буде безпечніше, якщо ви з Тавією залишитеся тут до ночі. Я повернуся до своєї квартири і виконуватиму свої обов'язки у звичайний спосіб, а після того, як у палаці затихне, ці рівні будуть майже безлюдними. Тоді я зможу прийти і забрати вас з набагато меншою небезпекою виявлення, ніж якби я повела вас до квартири зараз». Ми погодилися, що її план був вдалим, і попрощавшись із нами до кращих часів, вона відкрила панель достатньо, щоб оглянути квартиру за нею. Вона була зовсім порожня. Вона вийшла з коридору, закривши за собою панель, і знову Тавія та я опинилися в темряві. «Довгі години нашого очікування в темряві коридору повинні були здаватися нескінченними. Але це було не так. Ми влаштувалися якомога зручніше на підлозі, сперши спинами на одну зі стін, і, притулившись один до одного, щоб ми могли розмовляти тихим шепотом, ми знайшли більше розваг, ніж я міг собі уявити, як у нашій розмові, так і в довгих мовчаннях, які її переривали». Так що насправді не здавалося, що минуло багато часу, перш ніж панель відчинилася, і ми побачили Фао в приглушеному світлі квартири за нею. Вона показала нам, щоб ми йшли за нею, і мовчки ми послугалися. Коридор за покоями Йосено був безлюдним, як і спуск, що вів на рівень нижче, і коридор, на який він виходив. Здавалося, що Фортуна сприяє нам на кожному кроці, і на моїх вустах була молитва подяки, коли Фао відчинила двері, що вели до квартири принца, і жестом запросила нас увійти. Але в ту ж мить серце моє завмерло, бо увійшовши до кімнати з тавією, я побачив воїнів, що стояли по обидва боки кімнати, чекаючи на нас. З вигуком застереження я сховав Тавію за собою і швидко почав відступати до дверей, але в цей момент почув шарудіння ніг і брязкіт спорядження в коридорі за спиною і, кинувши швидкий погляд через плече, побачив інших воїнів, що вибігали з дверей кімнати на протилежному боці коридору. Нас оточили, ми були втрачені, і перша думка, яка промайнула в голові, була про те, що Фао зрадив нас, заманивши в цю пастку, з якої не було виходу». Нас заштовхали назад у кімнату і оточили, і вперше я побачив Йосено. Він стояв там з глузливою посмішкою на обличчі, і якби Тавія не запевнила мене, що він не заподіяв їй шкоди, я б накинувся на нього там же, навіть якби дюжина мечів була спрямована на мої життєво важливі органи в наступну мить». «Ось як», – глузливо вимовив Йосено, – «ти думав мене обдурити, чи не так? Ну, мене не так легко обдурити. Я здогадався про правду і прослідкував за вами коридором, і підслухав усі ваші плани, коли ви обговорювали їх з жінкою, Тавією. Тепер ми маємо вас усіх». І, повернувшись до одного з воїнів, він показав на шафу на протилежному боці кімнати. «Приведіть іншого», – наказав він. Той підійшов до дверей і, відчинивши їх, показав Нур-Ана, який лежав зв'язаний із кляпом у роті на підлозі. «Розв'яжіть його і зніміть кляп», – наказав Йосено. «Зараз занадто пізно для нього, щоб зірвати мої плани», – попередивши інших. Нур-Ан підійшов до нас твердим кроком з високопіднятою головою і поглядом з верхньої зневаги до наших викрадачів. «Ми четверо стояли обличчям до Йосено, глузлива посмішка на обличчі якого змінилася лютим поглядом ненависті. «Вас засуджено до смерті смертю», – промовив він. «Це смерть для шпигунів. Немає страшнішого покарання. Якби могло бути, воно було б застосоване до вас обох, він подивився спочатку на мене, а потім на Нур-Ан, щоб ви більше страждали за вбивство наших двох товаришів». «Отже, вони знайшли воїнів, яких ми відправили. Ну і що з того? Очевидно, це не погіршило наше становище більше, ніж воно було до цього. Нам судилося померти смертю, і це найгірше, що вони могли нам зробити». «Чи є у вас щось сказати?» – запитав Йосено. «Ми все ще живемо», – вигукнув я і засміявся йому в обличчя. Незабаром ви благатимете своїх перших предків про смерть, про ключник, але ви не отримаєте смерть занадто швидко. І пам'ятайте, що ніхто не знає, скільки часу потрібно, щоб померти смертю. Ми не можемо посилити ваші фізичні страждання, але для мук вашого розуму дозвольте нагадати вам, що ми відправляємо вас на смерть, не повідомивши вам, яка доля спіткає ваших спільників. І він кивнув у бік Тавії та Пхані. Хао, це був вдалий момент, добре підібраний. Він не міг придумати засобу більш певного, щоб завдати мені гострих мук, ніж це. Але я не збирався давати йому задоволення спостерігати за моїми справжніми емоціями, і тому я знову засміявся йому в обличчя. Його терпіння майже досягло межі бо він різко повернувся до падвара охорони і наказав йому негайно забрати нас. Коли нас виштовхували з кімнати, Нур-Ан сміливо попрощалася з Пхао. «Прощавай, Тавіє!» – вигукнув я. «І пам'ятай, що ми все ще живемо!» «Ми все ще живемо, Гадронис Гастору!» – вигукнула вона у відповідь. «Ми все ще живемо!» А потім її змело з моїх очей, коли нас штовхнули коридором. Пандус за пандусом нас провели в найглибші глибини палацових ям, а потім у велику залу де я побачив хадж Асіса, який сидів на троні, знову оточений своїми вождями та придворними, як і під час мого інтерв'ю з ним. Навпроти джеда, посередині зали, висіла велика залізна клітка, підвішена до важкого блоку, вмонтованого в стелю. Нас грубо заштовхнули в цю клітку, двері зачинили і замкнули великим замком. Я дивувався, що все це означає і яке відношення це має до смерті, і поки я дивувався, дюжина людей штовхнула величезний люк з-під клітки. Порив холодного вогого повітря огорнув нас, і я відчув озноб, який, здавалося, проник мені в кістки, ніби я лежав у холодних обіймах смерті. До моїх вух ледь доносилися глухі стогони і зойки, і я зрозумів, що ми знаходимося над ямами, де лежить смерть. У залі не було сказано жодного слова – але за сигналом хадж-осіса сильні люди повільно опустили клітку в отвір під нами. Тут холод і вогкість були більш відчутними і пронизливими, ніж раніше, а жахливі звуки, здавалося, подвоїлися в гучності. Вниз, вниз ми ковзали в безодню темряви. Жах тиші в залі вгорі був забутий в жаху пекельного шуму незбагненних звуків, що піднімалися знизу. Як далеко нас так опустили, я навіть не можу припустити, але Нур-Ану здавалося, що принаймні на тисячу футів. А потім ми почали відчувати легке сяйва навколо нас. Стогони і зойки перетворилися на постійний рев. Коли ми наблизилися, це здавалося менше стогонами і зойками, а більше звуком вітру і бурхливої води. Раптом, без найменшого попередження, дно клітки, яке, очевидно, мало бути прикріплене з одного боку петлями і утримувалося за щіпкою, яку можна було відпустити зверху, розкрилося вниз. Це сталося так швидко, що ми ледве встигли щось пропустити, як нас кинуло в бурхливу воду. Коли я виринув на поверхню, я виявив, що можу бачити. Де б ми не були, це місце не було оповите непроникною темрявою, а було тьмяно освітлене». Майже одразу голова Нур-Ана виринула на відстані витягнутої руки від мене. Сильна течія несла нас вперед, і я одразу зрозумів, що ми потрапили у владу великої підземної річки, однієї з тих, куди відступили залишки вод вмираючого Барсума. Вдалині я розгледів берегову лінію, тьмяно-видиму при приглушеному світлі, і, вигукнувши до Нур-Ана, щоб він слідував за мною, я поплив до неї. Вода була холодною, але не настільки, щоб мене налякати, і я не сумнівався, що ми досягнемо берега. До того часу, як ми досягли нашої мети і виповзли на скелястий берег, наші очі звикли до тьмяного світла всередині, і тепер з подивом ми озирнулися навколо. «Яка величезна печера!» Далеко, далеко над нами, її стеля була помітна у світлі мізерних частинок радію, якими була просякнута скеля, що утворювала її стіни та стелю. Але протилежний берег бурхливого потоку був поза межами нашого зору. «То це і є смерть!» – вигукнув Нур-Ан. «Я сумніваюся, що вони самі знають, що це таке», – відповів я. «Від ревіння річки і стогону вітру вони створили щось жахливе у своїй уяві». Можливо, найбільше страждання, яке має витерпіти жертва, полягає в її очікуванні того, що чекає на неї в цих, здавалося б, жахливих глибинах, припустив Нур-Ан. Тоді, як найгірше, що може принести усвідомлення, це смерть від утоплення. Або від голоду, припустив я. Нур-Ан кивнув. «Тим не менш», – сказав він, – «я хотів би повернутися хоч на мить, щоб посміятися з них і побачити їхні розчарування, коли вони зрозуміють, що смерть не така вже й жахлива». «Яка могутня річка?» – додав він після хвилини мовчання. – «Чи може це бути притока Ісу?» «Можливо, це сам Іс», – сказав я. – «Тоді нас чекає останнє довге паломництво – до втраченого моря Коруса в долині Дор», – похмуро сказав Нур-Ан. Це може бути чудове місце, але я не хочу туди ще йти. Це місце жаху, відповів я. Тихіше застеріг він, це святотатство. Це вже не святотатство, відколи Джон Картер і Тар Старкас зірвали завісу таємниці з долини Дор і розвінчали міф про Ісус, богиню вічного життя. Навіть після того, як я розповів йому всю трагічну історію фальшивих богів Марса, Нур-Ан залишався скептичним, настільки тісно переплетені за бобони релігія з кожним волокном нашого існування. Ми обидва були трохи втомлені після нашої боротьби з сильною течією річки. І, можливо, ми також страждали від реакції на нервовий шок від випробування, через яке ми пройшли». Тож ми залишилися там, відпочиваючи на кам'янистому березі річки Таємниць. Зрештою, наша розмова перейшла до того, що найбільше турбувало в головах обох і про що кожен вагався згадати – долі Тавії та Фао. «Я хотів би, щоб їх також було засуджено до смерті», – сказав я, «бо тоді, принаймні, ми могли б бути з ними і захистити їх». «Боюся, що ми їх більше ніколи не побачимо», – похмуро сказав Нур-Ан. Яка ж жорстока доля, що я знайшов Фао лише для того, щоб знову її втратити, безповоротно так швидко. Це справді дивна витівка долі, що після того, як Тул Акстар викрав її у тебе, він також її втратив, а потім, що ти знайшов її в Тіанаті. Він подивився на мене трохи здивовано на мить, а потім його обличчя проясніло. «Пхао не та жінка, про яку я тобі розповідав у підземеллі в Тіанаті», – сказав він. «Пхао я кохав задовго до того. Вона була моєю першою любов'ю». Після того, як я її втратив, я думав, що ніколи більше не зможу піклуватися про жінку. Але ця інша увійшла в моє життя, і, знаючи, що Пхао зникла назавжди, я знайшов деяку втіху в моєму новому коханні. Але тепер я розумію, що це було не те саме, що жодна любов ніколи не зможе витіснити те, що я відчував до Пхао. «Ти втратив її безповоротно одного разу», – нагадав я йому. «Але ти знову її знайшов. Можливо, ти знайдеш її ще раз». «Я хотів би поділяти твій оптимізм», – сказав він. «У нас мало що іншого, що могло б нас підбадьорити», – нагадав я йому. «Ти маєш рацію», – сказав він, а потім, засміявшись, додав, «ми все ще живемо». Незабагом, відчувши себе відпочилими, ми вирушили вздовж берега в напрямку течії річки, оскільки вирішили, що це буде наш курс, якщо не з іншої причини, як те, що спускатися вниз, буде легше, ніж підніматися вгору. Куди це приведе, ми не мали жодного уявлення. Можливо, до Коруса, можливо, до Омеалу, похованого моря, де лежать кораблі першонароджених. Ми перелазили через нагромадження каміння і прямували вздовж рівних ділянок гладкого гравію нашим досить безцільним шляхом, не знаючи, куди ми йдемо, не маючи мети, до якої прагнути. Там була якась рослинність, дивна і гротескна, але майже безбарвна через брак сонячного світла. Там були деревоподібні рослини з дивними кутастими гілками, які відламувалися від найлегшого дотику. І оскільки дерева не були схожі на дерева, там були квіти, які не були схожі на квіти. Це був світ, настільки не схожий на зовнішній світ, як вигадки уяви не схожі на реальність. Але яким би роздумуванням про флору цієї дивної землі я не віддавався, їм було покладено раптовий кінець, коли ми обігнули виступ мису і зустрілися віч віч з такою огидною істотою, яку я коли-небудь бачив. Це була велика біла ящерка з роз'явленою пащею, достатньо великою, щоб проковтнути людину одним ковтком. Побачивши нас, вона видала сердете шипіння і загрозливо рушила до нас. Будучи беззбройними і абсолютно відданими на милисть будь-якій істоті, яка на нас нападе, ми вдалися до єдиного плану, який міг нам запропонувати наш інтелект. Ми відступили, і я не соромлюся визнати, що ми відступили швидко. Швидко обігши край мису, ми круто звернули вгору по схилу подалі від річки. Дно печери різко піднімалося, і, видираючись вгору, я час від часу озирався, щоб побачити, що робить наш переслідувач. Тепер він був добре видно, обігнувши нас край мису, і стояв там, озираючись навкруги, ніби шукаючи нас. Хоча ми були недалеко від нього, він, здавалося, нас не бачив, і я швидко переконався, що у нього поганий зір. Але, не бажаючи покладатися на це, я продовжував підніматися, поки ми не дісталися до вершини мису, і, подивившись вниз на інший бік, я побачив значну ділянку гладкого гравію, що тягнулася в тьмяну далечень уздовж берега річки». Якщо ми зможемо спуститися по протилежному боці бар'єру і дістатися до цієї рівної ділянки гравію, я відчував, що ми зможемо уникнути уваги величезного монстра. Останній погляд на нього показав, що він все ще стоїть, пильно вдивляючись спочатку в один бік, а потім в інший, ніби шукаючи нас». Нур-Ан слідував за мною по п'ятах, і тепер ми разом зіслизнули через край кручі, і, хоч гостре каміння сильно подрятало нас, ми нарешті дісталися до гравію внизу, де, уникнувши нашого переслідувача, ми швидко побігли вниз по річці. Ми пройшли не більше 50 кроків, коли Нур-Ан спіткнувся о перешкоду, і коли я нахилився, щоб допомогти йому підвестися, я побачив, що те, об що він спіткнувся, було згнилим спорядженням воїна, а мить по тому я побачив руків'я меча, що стирчало з гравію. Схопивши його, я вирвив його із землі. Це був добрий, довгий меч, і я можу сказати вам, що відчуття його в моїй руці більше відновило мою впевненість у собі, ніж будь-що інше, що могло статися». Зроблений з некорозійного металу, як і вся зброя на барсумі, він залишався таким же надійним сьогодні, як і в той момент, коли його покинув його власник. «Дивись», – сказав Нур-Ан, вказуючи, – «і там, на невеликій відстані, ми побачили ще одне споредження і ще один меч. Цього разу їх було два – довгий меч і короткий меч, і їх взяв Нур-Ан». Ми більше не бігли. Я завжди відчував, що на Барсумі мало від чого потрібно тікати двом добре озброєним воїнам. Продовжуючи наш шлях рівною смугою гравію, ми намагалися розгадати таємницю цієї покинутої зброї, таємницю, яка ще більше посилилася нашим відкриттям ще багатьох її зразків. У деяких випадках ремені згнили повністю, залишивши тільки металеві частини, в той час як в інших вони були відносно цілими і новими. Незабаром ми побачили білий насип перед нами, але в тьмяному світлі печери ми спочатку не могли визначити, з чого він складався. Коли ми це зробили, нас охопив жах, бо білий насип складався з кісток і черепів людських істот. Тоді нарешті я подумав, що маю пояснення покинутим ременям і зброї. Це було лігво великої ящерки. Тут вона збирала свою данину з нещасних створінь, які пливли вниз по річці. Але як тут опинилися озброєні люди? Нас кинули в печеру беззбройними, як я був впевнений, і всіх засуджених в'язнів тжанату. Звідки взялися інші? Я не знаю, безсумнівно, ніколи не дізнаюся. Це було загадкою з самого початку. Нею і залишиться до кінця». Продовжуючи йти, ми знаходили ремені та зброю, розкидані всюди. Але ременів було незрівнянно більше, ніж зброї. Я додав до свого спорядження хороший короткий меч, а також кинжал, як і Нур'ан, і я нахилився, щоб оглянути іншу зброю, яку ми знайшли. Короткий меч із чудово оздобленою рукояткою та гардою, коли Нур'ан раптово вигукнув попередження. «До зброї!» – закричав він. «Гадрон! Воно йде!» Я підскочив на ноги, розвернувся, все ще тримаючи в руці короткий меч. І там, насуваючись на нас зі значною швидкістю і з широко роз'явленою пащею, з'явився великий білий ящер зловісно-шипляче. Це було огидне видовище, таке, що змусило б навіть хороброго чоловіка розвернутися і втекти. І я тепер переконаний, що саме так і робили практично всі його жертви. Але тут було двоє, які не втекли». Можливо, він був так близько, що ми усвідомили марність втечі, не замислюючись про це свідомо. Але як би там не було, ми стояли там. Нур-Ан зі своїм довгим мечем у руці. Я з вишукано різбленим коротким мечем, який я роздивлявся, хоча одразу зрозумів, що це не зброя, якою можна захиститися від цієї великої незграбної тварини. Але я не міг змиритися з тим, щоб змарнувати зброю, яка вже була в моїй руці» особливо зважаючи на моє досягнення, яким я дуже пишався. У Геліумі і офіцери, і солдати часто роблять великі ставки на точність, з якою вони можуть метати кинжали та короткі мечі. І я бачив, як значні суми переходили з рук в руки протягом години. Але я був настільки вправним, що значно збільшив свою платню завдяки своїм перемогам, поки моя слава не поширилася настільки, що я не міг знайти нікого, хто б хотів випробувати свою майстерність проти моєї». Ніколи я не кидав зброю з більш палкою-молитвою про точність свого китка, ніж зараз, коли я швидко метнув короткий меч у пащу ящера, що наближався. Це був не дуже вдалий кидок. Він би коштовав мені грошей у геліумі, але в цьому випадку, я думаю, він врятував мені життя. Меч, замість того, щоб летіти прямо, вістрем вперед, як це мало бути, повільно повернувся вгору, поки не летів під кутом близько 45 градусів, вістрем вперед і вниз. У цьому положенні вістря вдарило прямо всередину нижньої щелепи істоти, а важке гуків'я, підхоплене власною інерцією, застрягло в піднебіння пащі. Митєво воно стало безпорадним, вістря меча пройшло крізь його язик у кісткову тканину нижньої щелепи, в той час, як руків'я застрягло у верхній щелепі позаду його і клів. Воно не могло витягнути меча ні вперед, ні назад, і на мить зупинилося в шиплячому розпачі, і одночасно Нур Ан і я стрибнули в протилежні боки його жахливого білого тіла. Воно намагалося захищатися хвостом і пазурами, але ми були надто швидкі для нього, і невзовзі воно лежало в калюжі власної багряної крові в останній судомній м'язиві реакції. Було щось особливо огидне та мерзенне в багряній крові істоти, не лише в її вигляді, а й у її запаху, який був майже нудотним, і Нур-Ан і я не гаяли часу, щоб покинути місце нашої перемоги». Біля річки ми вимили наші леза, а потім продовжили наші безплідні пошуки. Коли ми вимивали наші леза, ми помітили рибу в річці. І після того, як ми опинилися на достатній відстані між лігвом ящерки та нами, ми вирішили на деякий час спрямувати свою енергію на наповнення нашої комори та наших шлунків. Жоден з нас ніколи не ловив рибу і не їв її. Але ми знали з історії, що їх можна ловити і що вони їстівні. Будучи мечниками, ми природно вважали наші мечі найкращим засобом для здобуття м'яса. І тому ми зайшли у річку з витягнутими довгими мечами, готові вбивати рибу до схочу. Але куди б ми не пішли, риби не було. Ми бачили їх в іншому місці, але не в межах досяжності наших мечів. Можливо, сказав Нур-Ан, риби не такі дурні, як здаються. Вони можуть бачити, як ми наближаємося, і ставити під сумнів наші мотиви. Я легко можу повірити, що ти маєш рацію, відповів я. Припустимо, ми спробуємо стратегію. Яким чином, спитав він. Ходімо зі мною, сказав я, і повернімося до берега. Після недовгних пошуків униз за течією я знайшов скелястий виступ, що нависав над річкою. «Ми будемо лежати тут час від часу», – сказав я, виставивши лише очі та кінчики наших мечів над краєм берега. Ми не повинні розмовляти чи рухатися, щоб не налякати рибу. Можливо, таким чином ми роздобудемо хоч одну, бо я вже давно відмовився від ідеї загальної бійні. На моє задоволення мій план спрацював, і незабаром кожен з нас мав велику рибу. Звичайно, як і інші люди, ми віддаємо перевагу приготованому м'ясу, але, будучи воїнами, ми звикли до нього в будь-якому вигляді, і тому ми перервали наш довгий піст сирою рибою з річки таємниць. І Нур-Ан і я відчули велике відновлення сил після нашої трапези, хоч би якою насмачною вона була. Ми вже давно не спали, і хоча ми не мали уявлення, чи була ще ніч на зовнішній поверхні барсума, чи вже настав світанок, ми вирішили, що нам найкраще поспати. І тому Нур-Ан розтягнувся там, де ми були, поки я пильнував. Після того, як він прокинувся, настала моя черга. Я думаю, що жоден з нас не спав більше одного зода. Але відпочинок приніс нам стільки ж користі, скільки їжа, яку ми з'їли. І я впевнений, що ніколи не почувався таким бадьорим, як тоді, коли ми знову вирушили в нашу безцільну подорож. Я не знаю, як довго ми подорожували після нашого сну, бо тепер подорож була дуже одноманітною. Мало що змінювалося в ледь помітному пейзажі, що оточував нас» і лише невпинний горки трічки та виття вітру складали нам компанію. Нур-Ан першим помітив зміни. Він схопив мене за руку і вказав вперед. «Мабуть, я йшов, дивлячись на землю перед собою, інакше я побачив те, що він побачив одночасно». «Це денне світло!» – вигукнув я. «Це сонце!» «Це не може бути нічим іншим!» – сказав він. «Там, далеко попереду, лежала велика арка світла». Це було все, що ми могли бачити з того місця, де ми її виявили. Але тепер ми поспішали майже бігом, настільки прагнули розгадки, настільки сподівалися, що це справді сонячне світло і що якимось незбагненним і таємничим чином річка знайшла свій шлях на поверхню Барсума. Я знав, що це не може бути правдою, і Нур-Ан знав це». І все ж кожен знав, наскільки великим буде його розчарування, коли справжнє пояснення цього явища буде розкрито. Коли ми наблизилися до великої плями світла, ставало все більш і більш очевидним, що річка вирвалася зі своєї темної печери на світло дня. І коли ми досягли краю цього могутнього порталу, ми подивилися на сцену, яка наповнила наші серця теплом і радістю» бо там, простягаючись перед нами, лежала долина. Маленька долина, правда. Долина оточена, наскільки ми могли бачити, могутніми скелями. Але все ж долина життя, родючості та краси осяяна гарячим сонячним світлом. Це не зовсім поверхня Барсума, сказав Нур-Ан, але це найкраще, що може бути. «І має бути вихід», – сказав я, – «повинен бути. Якщо його немає, ми його зробимо». «Ти маєш рацію, Гадронес Гастора», – вигукнув він, – «ми знайдемо вихід, ходімо». Перед нами береги ревучої річки були вкриті пишною рослинністю. Великі дерева піднімали своє листяне гілля високо над водами. Яскравий багряний газон облизували маленькі хвильки». І всюди цвіли чудові квіти та кущі багатьох відтінків і форм. Тут була рослинність, якої я ніколи раніше не бачив на поверхні барсума. Тут були форми, подібні до тих, з якими я був знайомий, та інші зовсім невідомі мені. Але всі вони були прекрасні, хоча деякі були дивовижні. Виринувши, як ми це зробили, з темних і похмурих надр землі, перед нами відкрилася картина дивовижної краси. І хоч безсумнівно підсилена контрастом, вона все ж була таким виглядом, який рідко трапляється побачити сучасним барсумцям». Мені це здалося маленькою садовою ділянкою на вмираючому світі, збереженою з давньої ери, коли Барсум був молодий, і метеорологічні умови сприяли росту рослинності, яка вже давно вимерла практично на всій території планети. У цій глибокій долині, оточеній високими скелями, атмосфера, безсумнівно, була значно щільніша, ніж на поверхні планети вище. Сонячні промені відбивалися від високого уступу, який, мабуть, також утримував тепло в холодні періоди ночі, і, крім того, було достатньо води для зрошення, яке природа могла легко забезпечити шляхом просочування вод річки крізь і під верхнім шаром грунту долини. Кілька хвилин Нур-Ан і я стояли зачаровані чарівним виглядом, а потім, помітивши соковиті плоди, що звисали великими гронами з деяких дерев і кущі, обвішані ягодами, ми підпорядкували естетичне тілесному і вирушили доповнити нашу трапезу сирої риби вишуканими дарами, які так спокусливо висіли перед нами. Коли ми почали просуватися крізь рослинність, ми помітили тонкі нитки павутиноподібної субстанції, що прикрашали дерева і кущі. Настільки тонкі, що майже невидимі, але вони були настільки міцні, що ускладнювали наш рух. На диво, важко було їх розірвати, і коли їх було дюжина або більше одночасно, що перегороджували нам шлях, ми змушені були використовувати наші кінжали, щоб прорубати собі дорогу крізь них». Ми зробили лише кілька кроків у густішу рослинність, прорубуючи собі шлях крізь павутинні нутки, коли зіткнулися з новою і несподіваною перешкодою на нашому шляху. Великим, отруйним на вигляд павуком, який кинувся до нас у перевернутому положенні, чіпляючись десятком ніг за одну з павутинних ниток, яка служила йому як опорою, так і шляхом. І якщо його зовнішній вигляд був хоч якою смірою показником його отруйності, то це дійсно мала бути смертельно небезпечно Комаха. Коли він наближався до мене, очевидно, з найзловіснішими намірами, я поспішно повернув свій кинжал у піхви і витяг свій короткий меч, яким і вдарив жахливій на вигляд істоті. Коли удар упустився, вона відсахнулася, так що вістря мого меча лише злегка подряпало її, після чого вона відкрила свою огидну пащу і видала жахливий вереск, настільки непропорційний її розміру і природі таких комах, з якими я був знайомий, що це справді. «Правило жахливий вплив на мої нерви. Миттєво на цей вереск відповіла неземна зграя подібних криків навколо нас, і відразу ж рій цих жахливих комах кинувся до нас по своїх павутинних нитках. Очевидно, це було єдине положення, яке вони займали під час пересування, а їхні павутини – єдиний засіб для цього, оскільки їхні 12 ніг росли вгору від спини, надаючи їм надзвичайно моторошний вигляд». Побоюючись, що істоти можуть бути отруйними, Нур-Ан і я поспішно відступили до входу в печеру, і оскільки павуки не могли зайти далі кінців своїх ниток, ми незабаром були в повній безпеці від них, і тепер соковиті плоди виглядали більш спокусливими, ніж будь-коли, оскільки здавалося, що вони недоступні для нас. «Шлях униз по річці добре охороняється», – сказав Нур-Ан із сумною усмішкою, що може вказувати на дуже бажану ціль. На даний момент цей фрукт – найбажаніша річ у світі для мене, відповів я, і я збираюся спробувати знайти спосіб, щоб дістати його. Рухаючись праворуч, віддаляючись від річки, я шукав хід до лісу, вільний від павутиння, і невдовзі натрапив на місце, де була чітко окреслена стежка завширшки близько 4-5 футів, очевидно прорубана людиною у рослинності. Проте, через її вхід були натягнуті тисячі найтомших ниток. Ми знали, що доторкнутися до них означатиме сигнал для міріад розлючених павуків, щоб накинутися на нас. Хоча найбільше ми боялися, звичайно, що комахи можуть бути отруйними. Їхні жорстоко і класті пащі також натякали, що отруйні вони чи ні, у великій кількості вони можуть становити реальну загрозу. «Ти помічаєш, – сказав я Нур-Ану, – що ці нитки, здається, натягнуті лише через вхід до стежки. За ними я не можу виявити жодної, хоча, звичайно, вони настільки тонкі, що можуть не піддаватися зору навіть на невеликій відстані». «Я не бачу тут жодного павука, – сказав Нур-Ан. – Можливо, ми можемо прорубати собі шлях безкарно в цьому місці». «Ми поекспериментуємо, – сказав я, витягуючи свій довгий меч». Просуваючись вперед, я перерізав кілька ниток, коли одразу з дерев і кущів з обох боків висипали великі полчища комах, кожна з яких мчала по своїй індивідуальній нитці. Там, де нитки були цілими, істоти перетинали і перетинали стежку, дивлячись на нас своїми отруйними, намистиноподібними очима. Їхні потужні блискучі ікла погрозливо вишкірялися в наш бік». Перерізані нитки плавали в повітрі, поки ми були пригнуті вагою, наближаючися павуків, які слідували до обірваних кінців, але не далі. Тут вони або висіли, витріщаючись на нас, або ж метушилися вгору і вниз збуджено, але жоден з них ніколи не наважувався зійти зі своєї нитки. Спостерігаючи за ними, я зрозумів, що їхні витівки свідчать план. «Вони безпорадні, коли їхню павутину перерізано», – сказав Янур Ану. Тому, якщо ми переріжемо всі їхні павутини, вони не зможуть до нас дістатися. Після цього, просуваючись вперед, я замахнувся своїм довгим мечем над головою і рубанув вниз по решті ниток. Миттєво істоти здійняли свій пекельний крик. Кілька з них, зірвані з павутини ударом мого меча, лежали на землі на животах, їхні ноги стирчали прямо вгору в повітрі». Вони здавалися абсолютно безпорадними, і хоча вони голосно кричали і шалено розмахували ногами, вони явно не могли рухатися. І ті, що висіли по обидва боки стежки, не могли до нас дістатися. Мечем я знищив тих, хто лежав на шляху, а потім, слідом за Нур-Аном, я увійшов до лісу. Я обернувся, щоб востаннє поглянути на збентежених комах, щоб побачити, чим вони займаються». Вони перестали кричати і повільно поверталися в листя, очевидно, до своїх лігв. І оскільки вони, здавалося, не становили жодної подальшої загрози, ми продовжили свій шлях. На деревах і кущах уздовж стежки не було ні фруктів, ні ягід. Хоча трохи далі, поза досяжністю, ми бачили, як вони ростуть у великій кількості, за бар'єром з тих легких павутин, яких ми так швидко навчилися уникати. «Схоже, цю стежку зроблену людиною», – сказав Нур-Ан. «Хто б її не зробив і коли», – сказав я, – «не має сумліву, що якась істота все ще нею користується. Відсутність фруктів уздовж неї вже є достатнім доказом цього». «Ми обережно просувалися з вивистою стежкою, не знаючи, в який момент можемо зіткнутися з якоюсь новою загрозою у вигляді людини чи звіра». Згодом ми побачили попереду те, що здавалося прогалиною в лісі, і мить опісля вийшли на галявину. Перед нами, на відстані, можливо, трохи менший за хат, височила величезна купа кам'яної кладки. Це була похмура купа, очевидно, збудована з чорної вулканічної породи. Приблизно на 30 футів над землею була суцільна стіна, пронизана лише одним отвором, невеликими дверцятами майже прямо перед нами». Ця частина споруди виглядала як стіна. За нею здіймалися будівлі химерних і гротескних обрисів а над усім домінувала висока вежа, з вершини якої в тихе повітря здіймався клубок диму. З цієї нової точки огляду ми мали кращий вид на долину, ніж нам було надано спочатку, і тепер більш помітними, ніж будь-коли, були ознаки того, що це був кратер якогось гігантського і давно згаслого вулкану. Між нами і будівлями, які нагадували невелике обнесене скінами місто, на Галявині було кілька розкиданих дерев, але більша частина землі була відведена під обробіток, перерізана іригаційними каналами архаїчного типу, які були покинутися, на поверхні багато століть тому, будучи замінені системою підґрунтового зрошення, коли зменшення запасів води зумовило впровадження заходів з її збереження. Переконавшись, що неможливо отримати додаткову інформацію, залишаючись там, де ми були, я сміливо рушив на галявину в напрямку міста. Куди ти йдеш? запитав Нур Ан. «Я збираюся дізнатися, хто живе в цьому похмурому місті», – відповів я. «Тут є поля і сади, отже у них має бути їжа, і це, зрештою, єдина послуга, про яку я їх попрошу». Нур-Ан похитав головою. «Сам вигляд цього місця пригнічує мене», – сказав він. Але він пішов зі мною, як я й знав, бо Нур-Ан – чудовий товариш, на чию відданість завжди можна покластися. Ми пройшли приблизно дві третини відстані через Галявину в напрямку міста, перш ніж побачили якісь ознаки життя». А потім кілька постатей з'явилися на вершині муру над входом. Вони тримали довгі тонкі шарфи, якими, здавалося, махали, вітаючи нас, і коли ми підійшли ще ближче, я побачив, що це молоді жінки. Вони схилилися через парапет, усміхалися і кликали нас. Коли ми наблизилися на відстань розмови під муром, я зупинився. «Що це за місто?» – запитав я. «І хто тут Джед?» Заходьте, воїни, вигукнула одна з дівчат, і ми проведемо вас до Джеда. Вона була дуже гарна і мило усміхалася, як і її подруги. Це не таке вже й депресивне місце, як ти думав, тихо сказав янур Ану. Я помилявся, сказав Нур Ан. Вони здаються добрими, гостивними людьми. Чи зайдемо ми? «Ходіть», – гукнула інша з дівчат, – «за цими похмурими мурами чекають на вас їжа, вино і кохання». «Їжа? Я б зайшов у набагато більш непривітне місце, ніж це, заради їжі». Коли Нур, Ан і я попрямували до маленьких дверей, вони повільно відсунулися в бік. За ними, через вимощений чорним камінням проспект, височили будівлі з чорної вулканічної породи. Проспект здавався безлюдним, коли ми ступили всередину. Ми почули слабке клацання замка, коли двері засунулися на місце за нами, і у мене раптом виникло передчуття недоброго, яке змусило мою праву руку шукати руків'я мого довгого меча. 8. Павук Гасти на мить ми нерішуче зупинилися посеред порожнього проспекту, озираючись навколо, а потім нашу увагу привернули вузькі сходи, що вели вгору всередині муру, на вершині якого з'явилися дівчата і привітали нас. Сходами спускалися дівчата, їх було шестеро. Їхні прекрасні обличчя сяяли щасливими усмішками привітання, які миттєво розвіяли похмулість темного оточення, як сонце, що сходить, розсіює нічну темряву та замінює її тіні світлом, теплом і щастям. Прекрасно виготовлена зброя, прикрашена безлічу блискучих коштовностей, підкреслювала красу бездоганних фігур. Коли вони наближалися, в моїй уяві виник образ Тавії. Хоч ці дівчата безсумнівно були прекрасні, наскільки прекраснішою була Тавія? Я виразно пам'ятаю навіть зараз, що в ту мить, попри все, що відбувалося навкруги та відволікало мою увагу, мене раптом вразило диво, що я побачив обличчя та фігуру Тавії, а не саному Тори». Можете повірити, що я швидко опанував себе. І відтоді я бачив образ саноми Тори, і то без будь-якої зради моєй дружбі з Тавією, тій благословенній дружбі, яку я вважав одним із моїх найцінніших і найдорожчих надбань. Коли дівчата досягли тротуару, вони з радістю підійшли до нас. «Вітаємо, воїни!» – вигукнула одна – «у щасливій гасті». Після вашої довгої подорожі ви, мабуть, зголодніли. Ходімо з нами, і вас нагодують, але спочатку Великий Джед захоче привітати вас і вітати у нашому місті, адже гостей у Гасті небагато. Коли нас вели проспектом, я не міг не помітити безлюдний вигляд міста. Не було жодних ознак життя біля жодної з будівель, повз якими проходили. І ми не побачили жодної іншої людини, поки не вийшли на відкриту площу, в центрі якої височила велична будівля, увінчана високою вежею, яку не бачили, коли вперше вийшли з лісу. Тут ми побачили багатьох людей, як чоловіків, так і жінок, Сумних, пригнічених, на вигляд людей, які рухалися зі схиленими плечима і опущеними очима. У їхній ході не було жодної жвавості, і вся їхня поведінка здавалася абсолютно безнадійною. Який контраст вони являли собою з веселими та щасливими дівчатами, які так радісно вели нас до головного входу в те, що я вважав палацом Джеда. Тут на варті стояли кремезні воїни – Товсті, масні на вигляд хлопці, чий вигляд мені зовсім не сподобався. Коли ми наблизилися до них, з глибини будівлі вийшов офіцер. Якщо це можливо, він був ще товстішим і більш масним на вигляд, ніж його люди, але він усміхнувся і вклонився, вітаючи нас. «Вітаю», – вигукнув він, – «нехай мир Гасти буде з незнайомцями, які входять до її воріт». «Передайте Грону, великому Джеду», – сказала йому одна з дівчат, «що ми приводимо двох дивних воїнів, які бажають вшанувати його, перш ніж скористатися гостинністю Гасти. Поки офіцер відправив воїна повідомити Джеда про наше прибуття, нас провели всередину палацу. Обстановка була вражаючою, але надзвичайно фантастичною за дизайном і виконанням». Місцеве дерево з лісів було використано з великою користю в конструкції численних предметів чудово різблених меблів. Текстура деревини блищала різними природними кольорами, красу яких іноді підкреслювали ніжним морилкою і високим поліруванням. Але, мабуть, найвражаючою особливістю внутрішнього оздоблення була чудово розписана тканина неймовірної легкості, яка створювала враження пряденого срібла. Настільки щільно вона була виткана, що я дізнався пізніше, вона могла утримувати воду, і настільки міцна, що її було майже неможливо розірвати». На ній були намальовані яскравими кольорами найфантастичніші сцени, які могла уявити уява. Там були павуки з головами красивих жінок і жінки з головами павуків. Там були квіти і дерева, що танцювали під великим червоним сонцем, і великі ящірки, таких, як ми бачили в похмурій печері на нашому шляху вниз від Джаната. У всіх зображених фігурах не було нічого, що було представлено так, як створила природа. Це було так, ніби якийсь божевільний розум задумався все це. Поки ми чекали у великому вестибюлі палацу Джеда, четверо дівчат танцювали для нашої розваги. «Дивний танець, якого я ніколи раніше не бачив на барсумі». Його кроки і рухи були такими ж дивними і фантастичними, як і настінні прикраси кімнати, в якій він виконувався. І все ж при всьому цьому в хвилях цих гнучких тіл був певний ритм і натяг, який вселяв нам відчуття благополуччя і задоволення. Товстий і жирний падвар охорони зволожив свої товсті губи, спостерігаючи за ними. І хоча він безсумнівно бачив їх танці багато разів, він, здавалося, був набагато більшим враженим, ніж ми. Але, можливо, у нього не було Фао чи Саноми Тори, щоб зайняти його думки. Санома Тора – відточена краса її благородного обличчя чітко виділилася на екрані пам'яті на коротку мить, а потім повільно почала згасати. Я намагався згадати її, знову побачити короткий, гордовитий вигін губ і холодний, рівний погляд. Але вона відступила в блакить, з якої невдовзі з'явилася пара чудових очей, вологих від сліз, досконале обличчя і розпатлана голова. Саме тоді воїн повернувся, щоб сказати, що Грон, Джет, прийме нас негайно. З нами пішли лише дівчата, товстий падвар залишився позаду, хоча я міг би заприсягтися, що не з власної волі. Кімната, в якій Джет прийняв нас, знаходилася на другому рівні палацу. Це була велика кімната, ще більш гротескно прикрашена, ніж ті, через які ми проходили. Меблі були дивних форм і розмірів, ніщо не гармонювало з іншим, і все ж результатом була гармонія дисонансу, яка зовсім не була неприємною. Джет сидів на величезному троні з вулканічного скла. Це був, мабуть, найвишуканіший і найдивовижніший предмет меблів, який я коли-небудь бачив, і видатний зразок майстерності в усьому місті Гаста. Але якщо він і привернув мою увагу в той момент, то лише на мить, оскільки ніщо не могло надовго відвернути увагу від самого Джеда. На перший погляд він більше нагадував волохату мафту, ніж людину. Він був масивною статури, з широкими, важкими, сутулими плечами і довгими руками, вкритими кошлатим чорним волоссям, що було ще більш дивним, можливо тому, що на Барсумі немає раси волохатих людей. Його обличчя було широким і плоским, а очі були так далеко один від одного, що здавалося, ніби вони буквально посаджені в куточках його обличчя. Коли нас зупинили перед ним, він скриве в рота в те, що, як я собі уявляв, було задумано як усмішка, але це лише зробило його ще жахливішим, ніж раніше. Як заведено, ми поклали наші мечі до його ніг і оголосили наші імена та наші міста. «Гадроне з Гастора, Нур-Ане з Джагара», – повторив він. «Гроне, Джеде, вітає вас у Гасті». Небагато відвідувачів знаходять дорогу до нашого прекрасного міста. Тому це подія, коли двоє таких славетних воїнів вшановують нас своїм візитом. Рідко ми отримуємо звістки із зовнішнього світу. Розкажіть нам, отже, про вашу подорож і про те, що відбувається на поверхні Барсума над нами. Його слова і манери були як у найтурботливішого господаря, який прагне простягнути належний і сердечний прийом знайомцям. Але я не міг позбутися брехливого враження від його відразливого обличчя, хоча я не міг не грати роль вдячного і вдячного гостя. Ми розповідали свої історії та ділилися з ним багатьма новинами про ті частини барсуму, з якими кожен з нас був знайомий. І поки нур Ан говорив, я оглядав зібрання у великій залі». Здебільшого, це були жінки, і багато з них були молоді та красиві. Чоловіки, здебільшого, мали огидний вигляд, товсті та масні, і в їхніх очах і ротах були певні риси жорстокості, які не вислизнули від мене, хоча я намагався віднести це до першого гнітючого враження, яке чорні та похмурі будівлі та безлюдні проспекти справили на мою свідомість». Коли ми закінчили свої розповіді, Грон оголосив, що на нашу честь приготовано бенкет і особисто повів процесію з тронної зали довгим коридором до великої банкетної зали, в центрі якої стояв великий стіл, уздовж усього якого була чудова прикраса, що складалася виключно з плодів і квітів лісу, через який ми проходили. На одному кінці столу стояв трон Джеда, а на іншому менші трони один для Нура Ана, а інший для мене. По обидва боки від нас сиділи дівчата, які привітали нас у місті, і чиїм завданням здавалося тепер було розважати нас. Дизайн посуду, яким був накритий стіл, цілком відповідав усім іншим божевільним дизайнам палацу Грона. Жодна тарілка чи келих чи блюдо не були однакової форми, розміру чи дизайну, і ніщо не здавалося придатним для тієї мети, для якої воно було призначене. Моє вино подавали в мілкій тарілці трикутної форми, а моє м'ясо було напхане у високий келих з тонкою ніжкою. Однак я був надто голодний, щоб бути вибагливим, і сподівався надто добре обізнаний з правилами пристойного товариства, щоб показати здивування, яке я відчував. Тут, як і в інших частинах палацу, стіни були оббити срібною тканиною, легкою як павутина, яка привернула мою увагу і захоплення з тієї миті, як я увійшов до будівлі, і я був настільки зачарований нею, що не міг стриматися, щоб не згадати про це дівчині, яка сиділа праворуч від мене. «Такої тканини більше ніде на барсумі немає», – сказала вона, – «її роблять тут і тільки тут». «Вона дуже красива», – сказав я, – «інші народи добре заплатили б за неї». «Якби ми могли доставити її їм», – сказала вона, – «але ми не маємо жодних зв'язків з верхнім світом». «Щоло вона виткана», – запитав я. «Коли ви війшли в долину гор», – сказала вона, – «ви бачили прекрасний ліс, що тягнеться до берегів річки Сіль». «Безсумнівно, ви бачили фрукти в лісі, і, будучи голодним, намагалися їх зібрати, але на вас напали величезні павуки, які пересувалися по срібних нитках тонших за жіноче волосся». «Так», – сказав я, – «саме так і сталося. Саме з цієї павутини, сплетеної цими жахливими павуками, ми чемо нашу тканину. Вона така ж міцна, як шкіра, і така ж довговічна, як скелі, з яких побудована гаста». «Чи жінки гасти прядуть цю чудову тканину?» – сказав я. «Раби», – сказала вона, – «і чоловіки, і жінки». «А звідки беруться ваші раби?» – запитав я, – «якщо у вас немає з верхнім світом». Багато з них спускаються річкою Ст'янату, де вони померли, смертю. А є й інші, які приходять з вище течією річки. Але чому вони приходять і звідки, ми ніколи не знаємо. Це мовчазні люди, які не хочуть нам розповідати, а іноді вони приходять знище за течією річки, але їх небагато, і зазвичай вони настільки збожеволіли від жахів своєї подорожі, що ми не можемо отримати від них жодної інформації. «А чи хтось взагалі спускається річкою від Гашти?» – запитав я, бо саме в тому напрямку ми з Нур-Ан сподівалися прокласти собі шлях у пошуках свободи, адже глибоко в моїй душі жила надія, що ми зможемо дістатися до долини Дор і загубленого моря Корус, звідки я був переконаний, я зможу втекти, як це зробили Джон Картер і Тар Старкас. «Можливо, дехто й вирушає», – відповіла вона. Але ми ніколи не знаємо, що з ними стається, бо ніхто не повертається. «Ти тут щаслива?» – запитав я. Вона видавила себе усмішку, але мені здалося, що її пройняло тремтіння. Бенкет був пишним, а їжа – смачною. На дальньому кінці столу, де сидів Джет, було дуже гамірно, бо ті, хто був поруч із ним, пильно стежили за ним, і коли він сміявся, а сміявся він завжди зі своїх власних жартів, інші всі голосно сміялися. Від кінець трапези до зали увійшла трупа танцюристів. Від першого погляду на них у мене майже перехопило подих, бо за одним єдиним винятком усі вони були жахливо понівечені. Тим єдиним винятком була найкрасивіша дівчина, яку я коли-небудь бачив. Найкрасивіша дівчина, яку я коли-небудь бачив, з найсумнішим обличчям, яке я коли-небудь бачив. Вона танцювала божественно, а навколо неї стрибали й повзали бідні нещасні істоти, чиї сумні недуги мали б викликати співчуття, а не глузування. І все ж було очевидно, що їх було відібрано для цієї ролі з єдиною метою – дати глядачам можливість вилити на них свої насмішки. Видовище цих істот, здавалося, довело Грона до шаленого веселощів. І щоб додати собі задоволення та посилити незручності бідних жалюгідних виконавців, він бурляв у них їжею та тарілками, поки ті танцювали навколо бенкетного столу. Я намагався не дивитися на них, але в їхніх потвореностях було щось захопливе, що притягувало мій погляд, і невдовзі мені стало очевидно, що більшість із них були штучно деформовані, що їх зламали та зігнули на вимогу якогось злого розуму. І дивлячись уздовж довгого столу на жахливе обличчя Грона, спотворене маніакальним сміхом, я не міг не здогадатися, хто автор їхнього каліцтва. Коли нарешті вони пішли, раб приніс до бенкетної зали три великі келихи з вином. Два з них були червоними, а один – чорним. Чорний келих поставили перед Гроном, а червоні – перед Нур-Ан і мною. Потім Грон підвівся, і вся компанія наслідувала його приклад. Грон, Джед п'є за щастя своїх почесних гостей, проголосив правитель і, піднісши келих до губ, випив його до дна. Здавалося очевидним, що ця маленька церемонія завершить бенкет, і що Нур, Ан і я повинні випити за здоров'я нашого господаря. Тому я підняв свій келих. Це був перший раз, коли мені щось подали у відповідній посудині, і я був радий, що нарешті можу випити, не наражаючись на небезпеку розвити більшу частину в місті собі на коліна». «За здоров'я і силу великого джеда Грона!» – сказав я і, наслідуючи приклад господаря, випив б в міст Келиха до дна. Коли Нур-Ан наслідував мій приклад відповідними словами, я відчув раптову млявість, що охоплювала мене, і вмить перед тим, як знепритомніти, я зрозумів, що мені дали вино з наркотиками». Коли я отямився, то виявив, що лежу на голій підлозі кімнати дивної форми, яка нагадувала частину дуги кола, розташовану між периферією.